Zumalakarri museoa irratia. Radio museo Zumalakarri. Xavier Geta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz hauean. Ongi. Ondo. Istureren liburu handia irakorreko dugula esan dugu. Uh -huh. e, ireki eta irakorreko dugula. Zagitziki e, zagitzik. bat, Gerra Karlistan gaude, bai. mila zortzireun eta hogeita ama bai. liberalei laguntzera, ba, zortzin mila eta bosta egun soldatu ingeles etorrego mentziren, xo Bai, bai, ornon bait. E, legio briteni errazta? Bai, legio briteni Eta nondik nora sortu zen, legio hau? Ba, bueno, Gerra Karlista hasi zizien bi urtelenago, hogeita amairuan, Eta, bueno, batez ere zumalakarregi Lakarregi ibili zen hor tropak eta antolatzen sekulako indarra hartuz zuen eta momentu batean ematen zuen karlistak gerra irabazi eta guzti egin lezaketela. Orduan e, Espainia gobernua liberala zen ofizielki beintzat, mm -hmm. ez gerra bat, bat zegoen, baina gobernuan zegoena, Madrilen zegoena, tronoan zegoena liberala zen. Orduan Europako beste liberalei, portuges, frantses eta ingelesei laguntza eskatu zien Eta azkenian, Inglaterra ametitu zuten egitea hori ba, lehio bat, lehio britainiar bat ba, bueno, e, Espainiako liberalei laguntzeko. Boluntarioak ziren, horra apuntatu zirenak, noski boluntarioak pagatu egiten zietelako ezolako liben, askatasunaren bolondrezak eta, eta, bueno, hortxe bildu zituzten, ba, zortze mila eta bosteun, batzuk esaten dutea mar mila edo, baina onareta etorri zirenak bintzat hor, mila pasatu, pasata izan zirela, E voluntario dirutrukeko voluntario hauek noski ziren ba, eta hori Inglaterrako egunkarietan eta hola saltzen zen, zaborra ba, hola esaten zuten Baiz lapur eta alfefabaitza bazuten bai, bai eta bueno pizkat inglezentzat ere hasieran ez zuten bai baina gero beto pentsatuta e, bueno, militarrak ziren ofizialak eta baina tropa beres tropa ziren ba han Londres Glasgow Manchester bueno ja oso oneta no ziren industrializatuak orduan bazegon proletariado bate eh bueno, oso be mailakoa bueno proletario baina gehiago lumpen edo esango benukeena alferrak lapurra pizkat ba, enfin nola hala mundatzen zirenak orduan oberena zen ba hoiek gainetikentzia ez batzuek dakizu ba, australiara eta bidaltzen situztela mm. ba, hauekin e, bueno, voluntario gisa aurkeztu zieten aukera hau ez elegio britainiarrean sartzea etzitzaileen eskatzen ba bueno mil, e, armak eta erabiltzen jakitea eta beste aldetik ba hon zorrak eta batez ere delituak eta barkatzen zitzaizkien eta hor sartu, bi urteko zera bat paperoa sinatu bi urte egoteko soldadu eta gero zirik ateratzen ziren mintzas ba hiru urteko paga ere izango zuten orduan ba bueno jende asko apuntatu zen milaka bueno, gizon eta emakume erlandesen kasuan emakumeekin eh? etorri bait ziren oso kurioso da arauak etzuen baino baina emakume eta umeekin etorri ziren Eta, ba, alaxen sartu ziren. Ingeleza gehi batu... Dugu, bai, ingelesa, baina, ingeleza, britaini errazen, ingelezak, galesak, oh, e, eskozesak, eta irlandesak ere bai. Mm -hmm. Eta hipoi edarra manzitzaian, ez da? Bai, bai, bai, bai baina hasieran gainera, eba, etorri zirenian, e, zuzenean joan ziren gazteizera, eta hor sokulako izan zuten, mila gizon hil ziren, hiru hilabetetan, eta hori borroka izan gabe gainera. Mm -hmm. Zer denbora zegun ziren gazteizan? Ba, gazte egon ziren ba urterdia edo urterdia eskasa. Oso denbora gutxi, bueno, oso den, bai, oso denbora gutxi izan ziren alako bajak eta eukitzeko. Eta zerratik izan ziren hainbestez, esan eh? duzu, hori, ba, gaixotasun ni gabe edo gerrarik gabe izan ziren? Bai, e, bai, bueno, gerrarik gabe, borrokak eta izan zituzten adibidez, arlabanen izan zen borroka bat, importantena eta hor adibidez ba, batzuk hilt ziren gainerak batzuk hilt ziren bakarlistek arrapatu eta afusilatu ituztelako kasu kurioso kuriosoa da guretzat zeintzat ikaragarri kuriosoa 5 legun ziren arrapatu zituztenak ingelesak protestanteak hauetz ziren irlandesak protestanteek ziren orduan bataillatu egin zituzten eta bataillatuta gero afusilatu orduan pentsatzeko da zerura joango zirela sozentsu zenia sekulara krista <laughs> bueno katoliko berriak batere pekatu egin gabiak Bueno, ez, orduko mentalidadea zen, ez da? Baina mm. problema larriena izan zen, ba, hain gazteizen bertan katzea. Bueno, zen behar da, orduko gazteizela gutxi gora bera gaur egongo aldezarra eta pizka geixiago, mm. pa gaur egongo plaza berriat, ornon, bai. ba. Zen, bakende bezala iziko zen? Hama 2.000 lagun edo, eta beste enbeste soldadoetorri zitzaizkiela e 6000 lehendabiztiko le legio britaniarrekoak denak batera eritzen joan. ordoan lehendabiztiko 6 britainar hauek eta beste 6 ,000 ba espainol eta portugesak eta. Orduan pentsatzen ba, zaue halako iri txiki batentzak gainera hiri itxia zegoen Arresieekin eta Arresia itxegoen tokien berriro indartu zuten Karlisten kontra ez? Borroka egiteko. ordoan halako toki txiki batean sartzea beste beste jende ba sekulako izan zen. Sekulakoa. Hemen kontua da Gasteizko pozoinketa izan dela pisa bat pasarteri gaipagarrena historia guztiak Bai. horre soldadu britainerrak ba asko eta asko hilt mm -hmm. ofizialak eta ere bat harrituta zeuden, zeharraio gertatzen ari ote zen. Ba, entzun dezagun, eh, urte batzu gatzera eginda, entzun dezagun ofizial britainer eta legio konmedikoaren arteko elkarrezketa. Zeharraio hori da gertatzen hemen. Osteun soldatu hil zaizkigu, azken seila beteotan Aztakigu, kapitan jauna, gaixotu egiten dira Tifusa izan liteke, edo bestela, bestela disenteria. da Tifusa, tifusa, zerritokian bizial dira, ala Ez, ez, komentuetan eta elizetan dute alo du Baina haserre daude Aserre, lapur eta alzer batzu bestirik iztira eta aserre, zergatik Negua gogorra da hemen Bitorian, zua egiteko egurrik ez. Janari gutxi eta dagoen apurra erdi usteldua. Eta gainera askok eta askok lurrean egiten dulo lasto gainean. Ez sintdugo ezter geiago Ez dute Londrestik dinuri bialtzen. Bai bai baina soldadu inglesak dira eta ezin ditugu horrela utzi. Legioan britainarrekoak dira jauna. Haizu Baina Baina bada zerbait Argi ikusten ez du dana Zergatik hiltzen dira soldatu inglesa bakarrik Ez dakigu Ez dakigu Zer jaten dute Egun askotan Ogia bakarrik Ogia Eta soldatu ez direnek Jaten aldute hori Nor da okina? Jose elosegi. liberaletan liberalena jauna. Liberala. Zaindu ezazue gauta egun. Zure kontu? Ez naiz zideatzen. Zer esan nahi duzu? Ez nahi zela zideatzen. Karlista itxura hartzen diotokin horri. Zure esanetara jauna. Hor berta bertaz, beraz, eh, legio britaini garraren da izan zen hori, horre ofiziala eta medikoa izketan. Azkenean, azkenean eh, okinaren justkoa egin dute hauek, okinaren sospetsa hartu dute, zer gertatu zen, Xabier? Ba, okinia izan zela, hasieran pentsatzen zuten, ogileak zer ikusirik izango zuela, ogin azkagarri homen zen, deskari arabera, en fin... Eh... Gainera euskaraz esaten da hogia erre, ez hogia egosi erdaraz bezala, baina hogia egosi homen zen, alako pasta esponja moduko bat, nazka garria jateko, auskaloze irin ere erabiltzen zuten, ze, klaro, garria, ikara garri garezti jartzen zen, eta pentsatzen zuten, baina ez zuten uste inondek ere naita egiten zietenik, ez, bueno, bai, e, egoera tamalgarria zen, bai zibilentzat bai soldaduen zat, bira, dira, dibidez irlandesak hobeto homen zeuden, Printzipioz ez asko zobeto, baina armentian zuten, ez gazta izen bertan orduan, nahiz eta janari eskasa eta izan babueldo ondo moldatzen ziren, ez zuten hola parteko gaixotasunik izaten, askotan ere hura izango hote zen, ez tifusa eta hartzeko, eta azkenian harrapatu zuten Jose Losegi Okina, baina harrapatu zuten beste goza baten gatik. Hau, <coughs> bueno, Karlista zen, Eh, esan dugu inglesak sartu zirela eta inglesetan, klaro, alako egorakinta esaten dugu, en fin, askatasunaren voluntarioaketan naiz eta hola gertu li... teorian ba, ez zirela orduan asko pasatu zeire enkarlisten aldera, biruturuk hori ere, eta batez ere ba, hobeto egongo goz orduan soldau gaixotu eta gaixotu eta horrela ikusita asko kalde egiten zuten, eta horieteko batek idatzi zion bere ilobari ura ere Legio Britannia errantzegoen gazta izen desertore batek idatzi zion Eta esan zion, ba, pasatzeko animatzen bazen, erklisten aldera pasatzeko, ba, kontaktuan jartzeko Jose Elozirekin. Eta soldado gaisu honek, eh, ba, bueno, etzen pasatu eta eman zion karta, ba, ofizial batik eta erakutsi zion. Orduan susmo hartu zuten eta harrapatu zuten eta Jose Elozegi honek, bueno, azteko espiatu egiten zuen noski, mm. karlistentzat, beste aldetik ba, desertorei eta laguntza ematen ziren, ba, Arresiak eta pasatzeko karlisten aldera pasatzeko kontaktuak eta ematen seizekietez, ze bestela euskalo hartuta fusilatu ingo zeitu Eta horretaz aparte, klaro, orduan jasiziren pentsatzena. Haizu, aberra, uokina dela eta berze ze zer sartzen dion, ogiari. Mm -hmm. Eta azkenen arrabatu eta zuten. Za. Bai, egia e, zen ez dago oso garbi zer sartzen zion, baina bai zehozer sartzen zion. Eta gainera, ogiari, oso sondo eginez, poliki-poliki orduan ez ziren denak, baptera hil, oso poliki-poliki, bauri, ziren. Gainera, negu partean zen, orduan erresa zen, zengainatza, tifuz zela, ezta gizervak ez da zela. Eta polik ziren hiltzen, iltzen, claro, egunero, egunero, egunero, egunero gile hori janda, azkenean, ba, zifrak ere ez daude oso garbi, baina zazpiriunetik gora bai. Eta ba, kasu batzutan esetan duten mila eta bosteun soldado zirela, ematen du mila, mila eta berreun dela zifrarik egokiena eh, Abila, Bada, eh? zifra no, ikargarria da, da. da. Orduan noski harrapatu egin zuten, eta beste lagun batekin, laguntzelio batekin, garrote bil eman zuten. Illa egin zuten beraz, eta segulako feste izan omen zan. Hombare, inglesen zato, bai, bintzat noski. Eta gainera, bueno, ba, bazuen, bere eraginak izan honek, diru ere bazuen, kontaktua bazituen, zuten karlistek ere proposatu zuten, ez da gizten bat preso, trukatzea honen truke, baina besteak, lago segulako gogo hartu azioten, eta azkenean eman zioten garrote bil. Hori Gasteizen gerdozko ba, historia. Gizon bakarra gaskozere gehiago hil zuen, ba. Jose Losegiak mundu zen, Xabier. Gasteizterra, zen, zen, bai. Karlistak, hori bueno, ingles batek ere esaten du, ez da fiatzekoa, ez? Baina esaten du etzituztela bat emaite Gasteiztarrek, ba, etorritako defendatzaile hauek eh giesen defendatzaile baino inbasio bat ematen zuen ez eta bai, e... ez maite dena karlistak sirrela. Zer hori ere ezta gila izango karlistak ere bazen baziren. Behar bada jende gehiena ez zen ez karlista liberala. Orduan nego eraren arabera ikusten zotenazen. Ainbeste mm. soldadurekin ez zutela bantaiarik. Orduan horrela egoteko berdin zitzaien karlistak egote edo liberalak egotea, ez. Mm -hmm. Eta inglesak ere beste aldetik jendea zere kejatzen ziren etzietela beharrain laguntza ematen. Bueno, en fin, desastre Mm, Gasteizko pozoink eta beraz, alare esan ezagun, lehio britenia rau, gasteizien egon zen bezala, beste leku gehiagotan egon zen. Bai, azkenian nortik aldegin zuten, eta, bueno, konten, gasteiztarrak eta soldatuak ere bai, inglesak ere bai, eta donostiara bia, abiatu ziren. Donostian estimazio gehiago izan zuten. Asi eran behintzat, bai, ze, gainera donostia oso setiatua zegoen, karlistek setiatua zukaten, bakarrik itxasoz, zegoen libre, eta hauek ere itsaso hartu ziren, Eta hasi eran, bai, oso konten jarri ziren, gainera gintzuten alako irten aldi bat, eta, bueno, nola arrakasta izan zuten, orduan, karlista bota zituzten, bai, bueno, Hernani urni eta alderaino, orduan, bueno, ez la desago pixkat izan zuten, orduan, bai, bertxoak eta aterazituzten, nahien alde, noskik inglesen alde, eta pixka, bai, bueno, ez hasi poza bintzat izan zen. Gero etorriztiren bueltakoak, sekulako egurra eman zieten Karlistak e, Legio Britannia gainera hemendik oso bertu hori amendin, or, mm -hmm. bertan mm -hmm. dagoen mendizka batean. Bai, bai, bai. Bueno, burroka asko zondiago izan zen, ez? Zaten da hori amendi, baina, bueno, ornanitik donostia arteko hori guzti, ez txoritokieta, ta aieteta, bueno, inguru hori guztiak, ez da? Santiago mendita hori ez da? Bai, bai, bai, ziren, dena, noski, normalian gainak hartzen ziren, ba, hobeto bai. kontrolatzeko, ez? Or, Hemen hori amendin, Jende pileo diltzen egin, ez da? Baita, baita ere, kalkulatzen da. Hori ere zaila izaten da, eskotan ze, desertziak zirela, zaurituak gero, zaurituak gehi, gero hiltzen ziren, ez? Hortoan ez da eraxa, baina lariun bat lagun kalkulatzen da, ilt zirela, borroka batean, eta ba, doblia edo izango zirela zaurituak. Hor, urgulien badago zera inglesen, ilerria, no, edo, kanpuzentu no, no, azaten dena, no, ba, no. gara jartakoak ziren. Hor pentsatzeko da gainera ofizialak eta izango zirela, no, eskiz? Pestea tropa, Euskal Honon geratuko ziren. Geratu den azterna bakarra, hoxe? Eh, no, bueno, oi, gero badago pasaian, donibanen, badago justo pa, pasaia gainean, badago orain Bada, arroka hundieta, eta hor badago ikusten da osondo ba, Lord John High fortearen bueno, azternak osondo ikusten dira toki batzotan pareta ere geratzen da ba, zeraz fuzileak eta sartzeko lehio me, oietak, o, batzukin, eta Hori da geratzen zen klaro, noski beste aldetan ere txorito kietan, son marko zen alako punto estrategikoetan jartzen ziren, baina gero iak ainbeste gerra dira, gero ez, berri karlista da, eta gero fuerteak eta egin dira, orduan aintzineko arrastoak desagertu dira. Baina hornaiko ondo ikusten da, gainera, estruktura eta nolakoa. Baina nabiberte edo, sokar ezpan abilbentzat, gohan duto ondarri bi aldean, irun aldean, haukit zituzten gorpu batzuk edo arrasto batzuk, Inglesa Inngglete zi bai. zi eztabaida izan zen ez mm, Luurperatu egite egon zituzten gu guztiek. Bueno, pr Prizipiez saiatzen ziren gaztaizen egon zirenean ja, noski gainera bestela ber egin behar zuten, ez denak uzsteldu nahiko on zen jaigoera. z zaborrata ordoan ezpa zituzten lurperatzen mila lagun pentsaase zuelako erritki batean. Claro hmm. kanposatuak gainezka zuuden azkenean baratzeetan eta lurperatzen zituzten eta udalak baimen emateko eskatzen zi gauza bakarra zen, nola ez hobi bueno, sakonak egitea, bauztelkeria eta ez izateko, eta gero bi-obie egitea beti. Bat, protestantzen entzat, eta bestea, katoliko hilta gero ere, ez dela nazi behar ordon irlandesak ziren gehienez ere, katolikoak, ba, orzartzeko batean, eta besteak bestean. Eta hemen, ba, noskia gauza beraz, Bueno, eta urguileko horretan lapidak eta guzti bat dira, ez? Txukuntxamarra da eta horaz, eh, historia. Bai, bueno, esotenari ginen Onderribian sí. Irunen, bueno, hori, hori sekulako egurra eman zioten, baina gero Karlistak, bueno, erretiratu ez, eh, Madridlerako, bueno, marcha bat egin zuten, bai. Madrid lertzeko azmu, zein printzipio orizena ez? Don Carlos jartzea Madrileko tronuan, orduan hemen pizkat arindu zen egoera aprobetxatu zuten, orduan Legio Britaniarrekoak Donostetik atera ta hartzeko, bai, Apaia eta Irun eta Onderribia hartzeko. Mm -hmm. Eta azkenean Ederki kostata hori ere, baina azkenean lortu zuten. Ederki, berki ba, va histori historia y política contarte. Poma política está aquí, política es, política, política noski eta hori, uh -huh. datuak interesgarriak irutsentzes ditu. Bai, politagoa kontarteko. bai dudarik gabe. Eskerrik asko Javier. Baita zuire ere. Mm, 145 zaintizan dongo zaikugu, ezta? Ala espero du. Ondo izan, garrantziki.